الا مولي جل جل مبروكه ولي حق ديږي او چې زاد دیواره کړیږي چې درو او دالماړو ولي حق ديږي د دې په مبارک سره کومو کېږي اجازه پالایته او سب کا شاندې لري آتا کا کړو ختم کیږي دی حدیث کې مسأله دا د زکات د مالو صغیر زکات د مالو یو خبره د یتیم څخه لاس مکا باندې کې فصل فصل به کې نده نبهونش ورکولشی بلیتی فاق لاستما یا شلام واتی ورکولشی بلیتی فاق دا مسلاح چی بل ازاد بیما زکاة دا مالو صحبی نن دا د ناغدیت خبره را شی او ماشوم یتیم پاتی شو او اگتا دا پلارنا مال پاتی شو کرون روپایو تا سشوی پاتی شوی وز پا دی مال دی ماشوم پا مال چکال تیری گی نفدی با انہی زکاة چھتے ہو کنہا زکاة بھی چھتے امام شافی رحمه اللہ تعالی وی آشتہ بھی فرقی امام بوغنی پرہ مولا تعالی وی نبور امام شافی سی بوئی زکا اغدل اللہ حدیث تے وی چی جاتی یتیم حوالشو او داری یتیم مالو مد دې زره غمال کې تجارت کوي یعنې د یتیم داستر دا وغيرها چې والیان مد دې پای کې صورتي تجارت کوي ورپسې وایي چې کله پکې تجارت کوي چې ارث نه چې په زکات ورقول ورقول ختم شي یعنی هر کال د تورګه هغه ما شونده د تدریو کالو پاتې شوه دې چې پینسل له وکاله ته آرومال ویتر زکاتی رو کسی شوئے ختم شوئے پوئی گئی نیت سنہتی زکاتی ختم نہیں امام شافیر روی حدیث دا مانا گئی حاتا تاکولاو صدقا نان امام شافیر مولا دلیلو احناف ماشون پا مال کی زکاة نشتا یعودلیلہ نافو روفیال قلم و انسلاز فائن کے سبیم دے دویم روایت دا عبداللہ اولی مسعود دے آغا فرمائی احسن ما لہو تزکیه دو دا مال تاتا تا او زکات به موږ ورغو لا اصل به صلی لے ليس في مال اليتيم زکات وقال عليه اجماع الصحابه ليس في مال اليتيم زکات وقال عليه اجماع الصحابه سعیدنم و سعیدنم داکتا شان روایت نا کھل لے بلد علیل دارے بلد واجب دے رو جان حاجب زکاة پر کتا کم جانا واجب شو چھے نور پر واجب دے زکاة پر اپ ایم نیو آجید غوشر دی ملکیت سره تعلق نلر اغیی دی اخراج سره تعلق نلر مرد زمکی نصر شرے دے ناواتا لے دی اغیی دی ملکیت سر سے نشتے تعلق نشتے اغی اخراج سره تعلق نلر مم آخراج نلر قصداری راست شراغ لے فلیتا جنفی ولات رکواتا تاکول صدقا نبی یوم آنا دادا چلو صدقہ نه مراد صدقہ زکات نه بلکې په یتیم باندې خوراکم صدا صدقہ را چې یتیم تنه خریخ پلا صدام په یتیم یو صدا صدقہ نو اڅر نه چې خوراک ختم کی لکه حت تذافی فی امراتک نبی علی السلام وی چې خپل بچو خوراک ور کول دام دم صدا صدقہ را خپل خزل ور کول صدا وچی یتیم دقا المال نا قری واسا نا چاہا خوراک خوراک کسی شی خاتم شی خوراک خوراک کسی شی دو جواب دارے فقالا فی اصنادہی مقالن لیانا من سباز وعیف نای دو جواب دے نبی علیہ السلام فرمائی لینے فی اصنادیه مقالن نغاوی فی اصنادیه مقالن لیانا المسننہ ابن سباز ویف دکا مسننہ ابن سباز ویف تے آنبی اور ایتاق علماتو فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلچ نبی رسلات و سلام فا و فاکشو وستخلف آبی بکر او خلیف مقرد شبو بکر دزن رستو و, و کفر من کفر من العرب او کوفر او دا جاجر کوفر کو دا الله یاربونه چې کوفر کو وي کوفر کو یعنی دلته کوفرنا مراد توجوب زکات انکار دي د فرضیت زکات انکار دي یا د به ټول مال د زراولو نه انکار دي به ټول مال د انکار دي وَقَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبْ خَالَ عُمَرَ مِنْ خَتَّحَلْ لِا عبی بَقَر عبو بَقَر رئیتا وہ سرا جنگ کو ما نو عمر رضی اللہ تنو عطا ہوئی خیفت و قاتل الناس سرنگت جنگی خلق سرا او نبی علیہ السلام فرمائی لیو سو عمر توانو قاتل الناس ماتا حکم پڑا شده جزبا جنگی کم خلق سرا حتی فرد او عمرهونو قال حتا يقول لا اله الا الله فمن نبي اسلام فرمایل فمن قال لا اله الا الله عصم من ماله ونفسه الا بحقه وحسابي واستاب ور الله تشا لا اله الا الله دته زمان خپل مال خپل بدن محفوظ کو الا بحقي مگر په حق اسلام او استاب الله سره نلک او عمر متعبد شيخ اسوي كلموي کلموی انا لله السلام انت کلموی نو بدن او مال سدی محفوظی نتی اوله وجنی عمر رودای سیراستی چوله وجنی او بذر تبیاوی والله لو قاتل ان من فرق بین الصلاه والزکات فین الزکات حق المال والله لو منون وراقا كانوا يودون الى رسول الله صلى الله علیه وسلم لقاتلتهم ردیش دیو کی زمانہ یو گڑو رے گڑو ریانو منہ کی آناک گڑو اقال لاغ لڑے دو مرائے او کل اکیل پڑے شدیش ردی علیہ السلام لے او پڑے وار کاؤ او مالیں نرا کئی لَا قَاتَلْتُوْمَا لَا مَنِيَا زبو سرپ دیبانے جانگی گا او بکر صدیق دمر سختی کا والا دومره نرمه او دومره سخته اوس دا څه نرمه او سخت هغه دې ګمننه وای یو رات چرای شي وی ايون قاسم وانا حي اي دين با کمیګ ابو بکر بجوندی دا ولا نه تبقا ولا نه زله کم سو غو به تر قیامت او ابو بکر سم سختي وکړه ایون قصد دین وانا هایون یو حکم بارکه بوبکرده وی ایون قصد نن اجوه دم الدین ونحن واحیا دین حد امس اون وارید همونج جواندیو ها بوبکرده داسنی چکیده شی دین دین واریگی کمیگی ها بوبکرده جواندیوی منگوائی دین بن واریگی منگ بجواندیو ده اللہ دین رو فکر نشړے حملے به شروع یی قسمه قسم قال عمر عمر اور توے فواللہ ما هو الا رائے تو قسم بدک خبر صحیحہ ان اللہ شراس ذراب بکر للقتال اللہ دا ابوبکر شنو کول او کړه جانتا بلکل چکتنو حق دا وانو قارا قارا وسلم نبی اسلام اللہ علیہ وسلم فرمائی لگی یا کونو کانزو احادی کمیم القیامت شیبا یو خزانہ د تنستاسو نو پردر قیامت آگا خزانہ چیزا کاتی تنی ادا کرتے سجان اقرا جنجے مار یعنی زاریل مار بدلور شی یا فر منو صاحبو ہو بلوطینا تختیخا تختیبتنا یا فرمینو صاحبو و اطلبوو آمارو بسمندووی حت آیو القمو اصابیو تردیبوالا چدیبوالا پو کھلو که دا لاسون وردن نکی دا لاسون و تبقل وردن نکی لاسون می رو لی یون ورائبو دا امار گو تیدو ایو مصودو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجلین لا یعنی زکاة مالی لا جعل اللہو إلا جعل الله يوم القيامه مذر هو وغرد الله برز قیامت وصددك يومار گنجي دې تفصيل مخيشو ثم قرالنا من ذا قوم من كتاب الله ولا سمن الذين قرنوا ما اتوا